Negyedik fejezet. Egy ápoló felmond, én pedig lemondok lór életéről. Kockás Pierre feljegyzései Itt átveszem a szót, hogy végre az olvasóimnak is legyen egy kis öröme. Az én tapasztalataim sem érdektelenek ebben az ügyben. Hát úgy volt, hogy mikor lór megadta a jelt egy hosszú, két rövid és egy hosszú fügy formájába, elindultam Toxon őrmesterrel a villa belseje felé. Az őrmester kisé zsörtölődött. Mondja maga hepciáskodó félhülye pávján. Biztos maga abban, amit mond. Figyelmeztetem, hogy ha csak úgy becipel találomra a sok bolond muki közé, akkor elviselhetetlenné teszem az életét ebben a légióban. Erre vonatkozó a kitűnő ötleteim vannak. Hogyan? kérdeztem. Maga még tartogat olyan ötleteket a raktáron, amelyek elviselhetetlené teszik az életemet? – De mennyire tartogatok? Vegye tudomásul, hogy eddig valóságos sejenbársony voltam ahhoz képest, ami ezután következik, ha becsapott. – Csekkészség – feleltem. – Mi a pokróc, ha maga bársony volt? – Ne pofázzon, mert felszeletelem. – Ide hallgasson. Én bátor ember vagyok. Ezt nem kell bizonyítani, hiszen eleget verekedett már a társaságomban azokkal a disznó arabokkal. – Ez azonban itt egészen más – én a bolondoktól félek. Mondja, tette hozzá bizonytalanul. Nem szégyen ez? A legnagyobb, feleltem. De vigasztalódjon, ebben a szégyenben osztozunk. Nem szeretek magával osztozkodni, mert mindig félek, hogy becsap. Egyébként miért osztozunk? Mert én is félek. Kisülhet a szeme. Lehet, feleltem, de akkor abban is osztozunk. Pémaszkodni azt tud. Ehhez elég a bátorsága. Na, látja! Még az sem csekéség. Toxon örmes tere pimaszkodni nem gyerekjáték. Ez a kétes bók némi hatással volt rá. Békésen lépegetett mellettem, de egyszerre hirtelen meg és megragadta a karomat. Ott! Ott jön valaki! Suttogta rekedten. Csak ugyan! Feleltem. De ne ijedjen meg, az csak az orvos. Ez biztos? Hogyne! Nem látja rajta a fehér köppent. Az akármelyik bolond is magára veheti. Na mindegy, szedjük össze a bátorságunkat is, legyünk férfiak. Jó estét, uraim, mondta az orvos udvariasam. Kennedy doktor vagyok Kanadából. Miben lehetek szolgálatukra? Kérem, mondta az őrmester. Doktor úr valószínűleg tudja, hogy mi egy veszedelmes gyilkost keresünk. Az emberem... És itt rámutatott, azt állítja, hogy a keresett egyén valamelyik cellában rejtőzik. – Igazán? – kérdezte meglepődve Kennedy. – Nos, ez roppant érdekes és sajátságos. És melyik cellában volna? – Ha jól emlékszem, – szóltam közben, – a kilences számú cellát említették, szóval a, a kilences cellába sejtem azt a frátert. – Aha, aha, – bólogatott az orvos –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 A szolgálatkész orvos kalauzolása mellett néhány pillanattal később beléptünk az igazgató főorvos szobájába. Az őrmester elmondta a dolgot, és a főorvos örömmel mondta. Na végre, nem is tudják az urak, hogy valóságos lidész nyomásként ült a ez az Rendkívül árt az intézetemnek az ilyesmi. Hát kérem, ezek szerint lépjenek akcióba, és intézzék el mi hamarabb dolgot. Természetesen felhatalmazom önöket, hogy tegyenek belátásuk szerint, és lépjenek be oda, ahova akarnak. Elbúcsúztunk és kiléptünk az irodából. A főorvos néhány pillanat múlva utánunk szólt az ajtóból. Csak egy valamit kérek, uraim. Mielőtt hozzákezdenének a munkájuk, az intézkedjenek, hogy ez a rengeteg katona távozzon innen. Önöknek fogalmuk sincs róla, hogy jelenlétük mennyire ingerli a betegeimet. Az egész szanatóriumban valóságos epidémikus izgalom vett erőt. Ha ez így megy tovább, a legtöbben tühöngeli fognak. Az őrmester behúzta a nyakát és kérdő pillantást vetett rám. Bólintottam. Szerintem az igazgató főorvos úrnak teljesen igaza van. Őszintén szólva nincs is szükség tovább a katonaságra. A pasasunk most már nem szabadulhat. Ha azonban, mondta a főorvos, esetleg úgy gondolják, hogy kevesen lesznek ennek az illetőnek a letartóztatásához, beívhatnak még egy-két embert, minket, illetve a betegeinket, csak ez a nagy tömeg katona idegesít itt. Az őrmester büszke pillantást vetett az igazgatóra. De kérem, mondta, csak nem gondolja, hogy két ilyen ember, mint mi. Szó sincs róla, idekezett kibékíteni a főorvos. Csak éppen Proponáltam. Hát, köszönjük, erre semmi szükség. Azonnal intézkedem. Az őrmester kiment és néhány szót váltott Lenoir hadnaggyal. Pár perc múlva éles vezényszavak hangzottak a csendben és a villát körülvevő katonaság eltávozott. Toxon őrmester visszatért. Nagyot rántott a derékszíján, olyasféle mozdulatot tett, mintha a markába akarna köpni, de azután a főorvos jelenléte miatt erőt vett magát ezen a vágyán.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 Szemünk lassanként megszokta a félhomályt, és észrevettünk egy roppant termetű aprószemű, sötét bőrű férfit, aki éppen felemelkedett a sadokba lévő ágyról. Csodálkozva nézett bennünket, aztán megbicentette a fejét, és kísérde darabos udvariassággal mondta. – Mi a fenét akarnak az udak? Csak nem engem keresnek. Pityú vagyok a hasfelmetsző. Toxonőrmester meg én ámulva néztünk össze. Azt az első pillanatban láttuk, hogy ez az ember nem az, akit kerestünk. Nem az, akit keresünk. A rablógyilkosnak, aki miatt ezt a kellemetlen munkát kell végeznünk, nálunk volt a személy leírása. Ez még csak nem is hasonlított hozzá. Az a gyügyelor alaposan beugrott és beugratott bennünket is. Toxon őrmester összeszorított szájam, kisi lihegve nézett rám. Nem volt jó kedve. E szerint mondta. Maga várakozás teljesen elhallgatott. e szerint én feleltem, és szintén elhallgattam. Miért hökkentek úgy meg az urak? Szólt most közben élinken az előttünk álló kellemetlen külsejű egyén. Talán valami baj van? Csak lesz, mondta az őrmester jelentősen, és rám nézett. Szintén jelentősen. Na de kérem, mondtam. Szeretném tudni, hogy most miért okol engem. Hát, kit okoljak? Ö, azt akartam mondani, hogy Lord, de aztán eszembe jutott, hogy erről a mellékkörülményről körülményről hallgatnom kell. Pityú, asfelmetsző időközben elunhatta azt a valamit, amit Lord említett, és ami konzerfes és csevegést jelent, mert kicsit türelmetlenül mondta. Hát mit áldogálnak itt, kérem? Most éjszaka van. Mi az én cellám? Átjáróház? Figyelmeztetem, ha sokáig itt akarnak maradni, jobb lesz, ha rámadnak egy kényszer mert kezdek ideges lenni. Csekénység, sukta rémülten a fülembe az őrmester. De hiszen ez az ember bolond. Ez most jön rá. Én már percek óta tudom. Nalor, csak kerülj a kezembe, nyugodtan bekenheted magad gyümölcs ízzel, mert palacsintává lapítlak. Szerintem őrmester, mondtam, ennek a barátságos idegennek teljesen igaza van. Megzavartuk éjszakai nyugalmát, és a leghelyesebb, ha szíves elnézését kérjük, és visszavonulunk. Monszinyán, mondtam, ünnepélyesen. ne pélyesen. ne vegye rossz néven, hogy alkalmatlankodtunk. <gül> Szóra sem érdemes, felelte ugyanolyan udvariasan, és elővéve egy közel félméteres konyhakést valahonnét, a fogát kezdte piszkálni vele. Az őrmester tágított egyet a gallérián, aztán megérintette a vállamat. Hát akkor, kedves, izé, kockás, miután az udvariasságnak eleget tettünk, csak ugyan jobb lesz, ha távozunk. Sokkal jobb lesz, bólogatott jelentősen pityú a hasfelmetsző, mégpedig olyan arckifejezéssel, mint aki egészen biztosan tudja, hogy ha mégis maradnánk, akkor sokkal rosszabb lesz. Látszólag nyugodt, de nagyon hosszú és energikus léptekkel kifelé indultunk. Még egy másodperc, és kiléptünk a haláltorkából. Ebben a pillanatban azonban úgy látszik összeszorult a haláltorka. Megvallom a miénk is. Ugyanis is az történt, hogy mielőtt a küszöbre tehettük volna a lábunkat, a nyitva hagyott ajtó szépen lassan becsukódott. Megdermedve váltunk és még azt is hallottuk, hogy a kocs megfordul a zárban. Aztán vad nevetés harsant felkintről, és egy temperamentumos éles hang. Jó mulatást a puskák! Jegyezzétek meg magatoknak, hogyha pikkó gigit nyakon csankarjátok csípni, ahol sokkal jobban fel kell kötni az uniformist. Öleljétek, meghelyettem a hasfelmet szöpityút és békehanvaitokra. Nyugodjatok békében!